Buonasera e buon ascolto Entropia Massima torna con la Geologia Senza Frontiere, il Comitato per l'Acqua Pubblica nell'appuntamento mensile. E subito la parola a Chiara e alla nostra ospite telefonica. E allora buonasera a tutti e a tutte per questa nuova puntata di Entropia Massima. e ringraziamo innanzitutto il Tech Block per questa fantastica nuova dotazione. Stiamo con attrezzature fantasmagoriche proprio. E, mh, parliamo questa sera di due argomenti fondamentali. Iniziamo con El Salvador, con un progetto eh, che che sta, si sta avvolgendo al termine. ma soprattutto non è per il progetto, ma è per, par per parlare del Salvador. E è un progetto che, che sta è stato condotto da Geologia Senza Frontiere, da CIBELE e dal, um, dal CGT, il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, e, um, di protezione ambientale, diciamo in termini generici, in collaborazione Con Cordes, che è una, una ONG locale di cui poi parleremo eh, diffusamente, diciamo, nelle azioni e come è nato. E, diciamo il progetto nasce circa eh, qualche anno fa, insomma, nel 2008 iniziano i primi contatti per riuscire a mettere Diciamo sotto tutela ambientale un'area nel nord-est del, del paese, eh, nel dipartimento di Chalatenango, eh, che diciamo, è mh, sotto minaccia come, come tutta l'America la, tutta Latina da sempre eh, di sfruttamento minerario. Quindi, eh, l'intenzione della popolazione locale è quella di sottoporre l'area a tutela e farne area. Parco per poter impedire eh, l'inizio di eh, attività minerarie estrattive che, come si sa, ovviamente incidono molto sul territorio e andrebbero a eh, compromettere, o potrebbero compromettere, come spesso succede. Le, le, le risorse idriche dell'area su, su cui gravitano i cinque i villaggi rurali che si trovano attorno a questa, a questa montagna, il Cerro Ramon. E quindi poi è partito questo progetto nel 2011 con un finanziamento del, dell8 dell per 1000 della tavola valdese Che ci tengo a sottolinearlo, tutto viene de devoluto per eh, progetti non a fini di culto, che mi sembra una cosa veramente particolare. E, mm, quindi, diciamo, con il finanziamento, eh, è potuto, abbiamo, siamo riusciti a comprare degli strumenti di. Di analisi per analizzare le acque che vengono fatte e continuano ad essere fatte anche da tecnici, tecnici locali e sono state fatte una serie di altre cose che però ci racconta adesso Sabrina, che abbiamo in collegamento, che è stata appunto che ha partecipato alla, alla prima alla uh, prima missione nel sala, al primo alla prima campagna di di rilevamento delle acque ciao Sabrina ci sei? Sì, ciao Chiara, buonasera a tutti. Eccoci, racconto un po' la ti mia esperienza ti chiedevamo, sì, se insomma ci, ci racconti, racconti eh, a tutti e a tutte l'esperienza, le, le, che cosa, cosa avete fatto, come è stato organizzato il lavoro in El Salvador. Sì. Allora, io sono una socia di Geologia Senza Frontiere e sono partita insieme a un altro socio di Geologia Senza Frontiere, un, um, un dottorando del CGT di Siena e un, um, un altro ragazzo che eh, invece collabora con Cibele nel febbraio del 2011. Eh, essendo la prima missione, eh, ovviamente sarà molto incentrata sulla formazione. Eh, di eh, eventuali eh, stakeholders che abbiamo poi definito eh, sia in fase progettuale che poi eh, direttamente lì. Di. Eh, si trattava di 10-12 persone, eh, in sostanza agricoltori, persone che lavorano come tecnici del comune. E sia uomini che donne, ahimè, purtroppo donne in, in, in numero minore e abbiamo cominciato facendo formazione in particolare sull'idrogeologia, uh, quindi cosa si intende per, per idrogeologia e i concetti principali, e con, abbiamo continuato con la biodiversità uh, tenuta da Cibele, E, eh, io in particolare poi mi sono occupata invece di fare formazione sui sistemi informatici, i eh, GIS, i cosiddetti GIS, eh, perché eh, tra gli strumenti che abbiamo portato lì eh, c'erano anche due computer che abbiamo lasciato a loro e sui quali loro riuscivano a eh, gestire i dati poi presi sul campo. Questi primi 15 giorni. E, eh, le successive due settimane invece siamo andati sul campo e abbiamo cercato di applicare quelli che sono i concetti che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato nelle prime due settimane. Quindi per quanto riguarda il Gerardo Senza e Frontiere e il CGT abbiamo fatto insieme appunto delle osservazioni. Eh, a carattere geologico, geomorfologico generale, ma anche le prime misure su, eh, eh, di acqua con una sonda multiparametrica, quindi abbiamo misurato i principali parametri chimico-fisici delle acque e eh, poi i dati venivano importati su un software, eh, quindi mh, sul computer, in modo da creare proprio un database utile eh, anche poi per gli anni successivi. Eh, infine, Cibele si è occupato invece di osservare la fauna e la flora del, del territorio. Ecco, queste questo, sono le attività principali. Questo, anche, diciamo, per, per sottolinearlo, l'intenzione poi, finale è quella di fare un, un livello zero, cioè dare un. Un'impostazione di base di qual è lo stato attuale dell'ambiente nell'area, in modo da poter assicurare un controllo anche esatto, e... esatto, cioè da caratterizzare l'area, eh, appunto per quanto riguarda qua... mi sentite? Sì, sì. Ah, okay. Per quanto riguarda le acque e eh, per quanto riguarda fauna e flora. in modo da poter un domani dire ad, cioè al 2011-2012 la situazione è questa, attenzione che nel momento in cui andate a fare attività quali per esempio potrebbe essere lo sfruttamento minerario, ovviamente le caratteristiche potrebbero cambiare. Ecco, e che poi invece i risultati, diciamo poi durante i due anni di progetto sono state fatte una serie di campagne di rilevamento dato, dati e i risultati invece sono stati un po' diversi anche da quelli che, che ci si aspettava. Sì, allora sostanzialmente eh, la qualità delle acque è, eh, diciamo, è un po' al limite, nel senso che molti dei parametri rientrano, Eh, nei, nei limiti dettati dall'OMS e altri parametri invece in certe zone eh, tendono a superare questi, questi limiti la causa probabilmente è eh, da imputare all'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti perché la è anche a, eh, la carenza del trattamento delle acque reflue quindi delle acque di scarico delle, delle città, dei paesi Eh, però per arrivare a definire esattamente qual è la causa eh, di, eh, di queste alterazioni bisognerebbe fare altri tipi di analisi che come Geologia Senza Frontiere vogliamo portare avanti ecco e per questo diciamo in, in conclusione del, del collegamento volevamo ricordare l'evento e di, di chiusura del progetto di Di, di sabato prossimo. Sabrina ci sei? Sì, sì scusa, mi eh, sento sì. pianissimo. Eh, sì. Va bene, allora proseguo io e appunto rilancio eh, l'evento che partirà verso le 18 con eh, i seminari al, presso il... Eh, Eh, la sala Vittoria Arrigoni qui a San Lorenzo e dove si illustreranno le, i risultati del progetto e seguirà poi aperitivo il concerto della banda Iorona compreso il tutto accompagnato dal del DJ set della, della fantastica esquina del Sol ben conosciuta su queste su queste frequenze e va bene ti ringraziamo molto Sabrina e sì, ci vediamo presto Grazie, ciao. E buona serata. Io volevo fare un, una piccola digressione su... su diciamo su su Cordes, cioè sul partner locale, e diciamo di inserirlo eh, in, in maniera più approfondita nel appunto nel contesto del Salvador, nel senso che il Salvador ehm, è, è una nazione piccolissima come estensione, è poco più del Lazio, con un 5 milioni di, di abitanti e, di cui la maggior parte è concentrata nella capitale San Salvador. E il, il problema è che, eh, diciamo, dopo, eh, riassumendo molto brevemente, eh, in, dagli anni settanta sessanta settanta, in cui c'era un'economia. Un Che, eh, detta di, di, diciamo dell'informazione del, eh, mainstream, mainstream era di, di espansione economica, ovviamente basata soprattutto sul latifondo e su monoculture di caffè zucchero, e zucchero, e questo a discapito ovviamente della, della dell'agricoltura di sussistenza eh, per la popolazione, quindi non, non, veniva, mh, non veniva prodotto eh, diciamo, cibo eh, sufficiente per il sostentamento delle, delle popolazioni rurali. Da qui, dalla serie diciamo, di, di, di, di rivolte eh, de, degli anni 70, 60, 70 fino a Negli anni 80, all'inizio degli anni 80, eh, le tensioni sociali sono, eh, diciamo, siamo, sono sfociate in una guerra civile asprissima che ha durato 12 anni e che ha portato eh, moltissime morti, 80... 100.000 morti eh, nel, nel giro appunto di, di, di così poco tempo, eh, attraverso il soffocamento delle lotte sindacali, attraverso eh, le, una repressione violentissima da parte del, del governo, ovviamente appoggiato dagli Stati Uniti, con un finanziamento di un milione di dollari al giorno. per sostenere la eh, diciamo le le, le, le forze eh, contro la, la la guerriglia e mh, quindi eh, Praticamente si è arrivati a una situazione veramente di eh, disastro totale del paese in cui ehm, milioni di persone sono state, eh, a, parte, eh, a parte i, i, i decessi, ehm, scusate ho, ho, ho sbagliato, non, non 800.000 ma 80.000 morti durante il conflitto, e milioni di mh, eh, di espatriati e o di e sì, e, e che eh, e più di 7.000 desaparecidos anche. e Quindi il problema è stato anche quello proprio di... Eh, il conflitto diciamo, è terminato nel, nel mille, 1992 con una, una, diciamo una, una trattativa e eh, il riconoscimento del Frente nazionale per, per, del fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale eh, il riconoscimento politico e, e quindi una gestione eh, politica della situazione ovviamente Eh, si usciva da, da una situazione eh, di, di disastro socio, ambientale, anche eh, amplissimo. E in questo, in questo contesto eh, prima Criptes e poi Cordes si inseriscono per riuscire a ricostruire un tessuto sociale, quindi proprio eh, riandare a ristrutturare, a, dare, a fornire cibo, strutture scolastiche, imprese. per poter riavviare um, un'economia del, del paese quindi ecco ci tenevo a, a, a sottolineare il, il ruolo di questa associazione eh, in El Salvador e, e anche il consiglio di andare a leggere più approfonditamente la storia del Salvador e l'appuntamento di sabato no, lo ripetiamo alla sala Vittoria Rigoni qui a San Lorenzo con eh, seminario divulgativo alle 18 aperitivo 19:30 e concerto banda Euro 91 e 30 e poi Dg7 La schiena del sole eh, andiamo adesso a una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 ascoltiamo rock and roll nigger Patti Smith Riprendiamo la diretta, come diceva Paolo. Sì, e siamo adesso. Andremo a parlare appunto di un, un progetto alquanto bizzarro che sta portando avanti il uh, comune di Verona, in particolare il, il suo sindaco Tosi. E, e bizzarro, vorrei... ma non divertente. Non divertente. <ride> E, e vorremmo raccontare un po' la storia di, delle, delle iniziative delle mobilitazioni che ha visto coinvolgere tantissime persone nella città di Verona eh, a partire dal, da un comitato che si è da subito opposto a questo, a questo progetto siamo in collegamento con Gia, pa, Gianpaolo vent Toruzzo del comitato Notraforo che, che salutiamo e, e ecco, chiederei mh, direttamente a Gianpaolo di spiegare innanzitutto di che cosa Uh, si tratta cioè stiamo parlando di un tra, il tra, il cosiddetto traforo delle torricelle che dovrebbe collegare diciamo in una sorta di raccordo anulare per usare un termine caro ai romani eh, e quindi rinchiudere dentro questo anello eh, Verona che invece attualmente eh, ha solo una tangenziale nella zona ehm, sud-sud-ovest e, ecco eh, est-sud-sud-ovest ecco, quindi di che cosa si tratta questo e perché da subito è nato un comitato spontaneo di cittadini che si oppone alla costruzione di questa sorta di autostrada? E Intanto buonasera a voi e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando spero di essere a, di riuscire a, a rispondere alle vostre domande perché eh, noi questo, questo traforo lo chiamiamo tranello eh, circonvalatorio nel senso che Verona è una città che ha dietro le colline e davanti è attraversata dall'Adige e poi si espande la pianura eh, a Verona sono state costruite delle, è stata costruita la tangenziale sud che la attraversa nella parte di pianura e la parte nord è la parte collinare che, si, che è addosso alle colline e che è l'ultimo polmone verde ormai che, che rimane della città ora da tanti anni Eh, si, eh, si, si si è progettato si è pensato di progettare un qualcosa che potesse chiudere l'anello circo, circonvalatorio anche a nord però se ne è parlato per tanti anni e se questa cosa poteva avere a nostro giudizio una qualche funzione eh, diciamo 30-40 anni fa, eh, non avendolo fatto ora, la zona che è a ridosso delle colline, una zona che è diventata abitata, eh, molto abitata con quartieri densamente, densamente popolati e, e oltre ad, ad avere questi quartieri è anche l'ultimo effettivamente polmone verde della città, proprio a ridosso delle colline. Eh, che cosa si vuol fare? Quello che eh, questa amministrazione ha pensato di realizzare è una chiusura di un anello di questo anello circonvallatorio cioè di una loro lo chiamano passante noi lo chiamiamo autostrada poi magari cercheremo di capire perché che congiunge Verona Est quindi la Verona che si la, la, il casello autostradale che si raggiunge venendo da, da Vicenza con Verona Nord Eh, già il fatto che questa è un, è una, un pezzo di strada che congiunge eh, due caselle autostradali dovrebbe far capire quale può essere la sua, la sua valenza. E poi è un, sarà un pezzo di, di strada a quattro corsie eh, con eh, le, le careggiate di soccorso, avrà eh, quattro caselli, sarà a pagamento. di caselli ne ha 5 in realtà eh, sarà a pagamento e avrà lungo il suo percorso che è di 13 km e 300 metri avrà eh, diciamo delle aree di sosta eh, per fare benzina per fermarsi per eh, dei fast food e, e in alcuni caselli avrà anche delle uscite per poter poi rientrare in città questo non so se serve che Via delle altre indicazioni sulla, sul progetto, No, beh, così diciamo abbiamo inteso qual è la, la, la mole, diciamo, del, sì. del lavoro. E, mh, adesso, appunto, quali sono i rischi che voi vedete in un uh, progetto di questo tipo. Eh, a partire dal dalla spesa che dovrebbe essere certo. qualcosa di assolutamente esorbitante. e poi insomma quello che avete mh, dimostrato in questi anni di attività è anche i danni che ne potrebbero derivare da una parte all'ambiente ma anche alla, alla salute e alla città stessa diciamo di, eh, di Verona per quello che la conosciamo tutti come una delle più belle città dal punto di vista architettonico. Certo, eh, diciamo subito che mh, oggi eh, l'amministrazione racconta una storia che a noi, a noi piace poco, si dice che questa sarà un pezzo di strada che servirà per liberare il centro della città dal, dal transito delle auto private, eh, oggi per attraversare la città eh, non dovendo utilizzare autostrade o tangenziali che corrono lungo le autostrade che oggi fanno parte di quel progetto delle tangenziali eh, Lombardo-Venete che diventeranno a pagamento, che saranno ampliate, che eh, andranno a pagamento, c'è una strada che la attraversa diciamo costeggiando l'Adige e una circonvalazione un po' più a sud. Oggi queste due strade sono effettivamente molto incasate di traffico, ma è un traffico, se noi lo andiamo ad analizzare, è un traffico cittadino, cioè noi oggi eh, all'interno dell'ANSA dell'Adige di Verona abbiamo il comune, abbiamo la provincia, abbiamo gli uffici finanziari, abbiamo tutte le scuole e abbiamo eh, tutti eh, diciamo, i ristoranti, i negozi, perché Verona è una città eh, molto turistica e quindi ci sono un sacco di… Eh, diciamo di posti dove eh, eh, cioè ristoranti e, e alberghi. Ora eh, è chiaro che alla mattina e al, eh, soprattutto nelle prime ore del mattino e poi verso l'ora eh, di pranzo, eh, la gente si sposta e deve andare o a lavorare o deve portare i figli a scuola o deve, eh, deve andare a lavorare. E cosa succede? Che siccome i trasporti pubblici sono... abbastanza mal ridotti a una eh, succede che la gente usa l'auto privata utilizzando l'auto privata per arrivare tutti in centro è chiaro che quelle strade in queste ore quelle che sono le prime ore del mattino e quelle del pranzo sono le ore in cui c'è effettivamente un grosso intasamento eh, di auto ripeto private che potrebbero essere in parte noi diciamo eh, eliminate o portando fuori tutta una serie di servizi, o costruendo delle zone a traffico limitato oppure delle ZTL e mettendo a disposizione dei servizi pubblici che possano offrire con dei parcheggi scambiatori alla periferia eh, verso est e verso, e verso ovest, eh, che consentano a chi deve arrivare in città di lasciare la macchina in periferia. e di poi eh, raggiungere il centro della città attraverso i mezzi pubblici. In realtà quello che si vuole fare è costruire questa eh, autostrada eh, che viene chiamata Traforo delle Torricelle perché in questi 13,3 km il, il tragitto partendo da Est, il primo pezzo di tragitto buca proprio la collina delle Torricelle che è la collina che sta immediatamente sopra, eh, dietro Verona, la buca per 2,2 km poi eh, esce eh, nel quartiere di Avesa e lì eh, dovendo attraversare eh, diciamo quartieri densamente popolati verrà fatto una, un tunnel artificiale, cioè la, la strada proseguirà. in una galleria che però è, costruita, è, è artificiale per altri 1800 metri, quindi i primi 4 chilometri sono in questa galleria, 2 eh, chilometri e 2 naturale, 1 km è artificiale e poi sarà tutta eh, all'aria aperta. Su questa galleria che congiunge, cioè, su questo tragitto che congiunge Verona, Verona Est con Verona Nord, eh, l'idea è quella di far transitare Eh, le macchine ma anche il camion allora e qui cominciamo a entrare magari nel discorso dei costi eh, questo project financing perché è stato l'unico modo per poter, per poter pensare di realizzare questo progetto è stato quello di fare un project financing un project financing che ha dei costi che a nostro avviso sono mostruosi perché il bando gara che si è chiuso a gennaio dell'anno scorso prevede un progetto che costerà, ma poi preciseremo che sono numeri falsi, eh, messi nel bando 802 milioni di Euro per fare 13 chilometri di strada e una concessione che dura 45 anni, cioè noi per 50 anni, perché 45 anni più 4 anni, eh, 5 anni tra il, il progetto definitivo e la, la costruzione, noi per 50 anni saremo... e impediti di fare qualsiasi politica dei trasporti. Questo uh, percorso che, che passa circa a meno di due chilometri dall'ospedale di Borgo Trento, che passa in mezzo ai quartieri di Quinzano e di Avesa, che taglia Parona, con, uh, che passa uh, con un ponte l'Adige uh, nella, presso Parona e che poi entra nel, nell'ultima zona. verde di Verona dove noi abbiamo uh, culture, abbiamo dei campi, c'è gente che lavora su questi campi per, e, e che rifornisce il nostro, eh, il nostro magazzino ortofrutticolo di prodotti, passeranno eh, e questi sono dati che da eh, chi ha progettato l'autostrada, si parte col far passare circa un 17 milioni di macchine Eh, all'anno con il 2017 quando loro prevedono che sarà pronto il passante per arrivare nel 2037 ad avere più di 25 milioni di macchine, allora siccome le macchine oggi che transitano per quella strada non hanno questi, eh, questi volumi, vuol dire che cominceranno a, a passare camion cominceranno a passare corrieri c'è anche mezzi pesanti, mezzi che oggi non transitano oggi transitano in quella che è l'autostrada Che passa a sud, cioè la A4, che è a 4 chilometri almeno dal centro, cioè è più distante ed di una zona meno densamente eh, abitata. Uh, Un'altra delle cose assurde è che per, fare, eh, per andare dal Casello di Verona Est al Casello di Verona Nord tramite questa nuova autostrada eh, si devono percorrere 13 km e 300 metri. Se noi facessimo la stessa strada partendo da Verona. est e andando a Verona Nord attraverso l'attuale autostrada che sarà comunque ampliata, eh, si percorrono eh, poco meno di 16, di 16 km, quindi stiamo parlando di una differenza di 3 km che in autostrada credo che sia in termini di benzina, sia in termini di, di costi non, uh, non siano significativi, tra l'altro costa meno. Vero, eh, cioè il pedaggio per come è previsto eh, dall'attuale convenzione che il Comune sta, sta pensando di sottoscrivere con il concessionario costa meno Verona Est, Verona eh, Verona Nord a sud per un candum, per esempio più spende circa 4 euro e mezzo facendo quella strada lì, mentre se percorre l'autostrada eh, che percorre praticamente in una strada uguale va a spendere quasi 8 euro 7-8 euro di pedaggio ora 25 milioni di macchine eh, su, eh, cioè, su il, eh, il percorso di 13 km, eh, 13 km 3, e solo 4 sono coperti, vuol dire che 9 km sono all'aria aperta sono in, in questa zona verde di Verona sono in zone eh, in pezzo del della galleria artificiale passerà eh, toglierà il parcheggio alle piscine eh, comunali di via Santini che sono nel quartiere di eh, Di, Quinci, eh, di Quinciano Gianpaolo scusa se, se ti interrompo sì. un attimo però noi dobbiamo andare un, 30 secondi, un minuto di pausa e, e poi riprendiamo perché vorrei chiederti e farti un'ultima un domanda quindi se hai un po' di pazienza un minuto di pausa musicale e poi riprendiamo va bene, grazie allora torniamo in diretta siamo, ricordiamo che siamo in collegamento con Gianpaolo Ventoruzzo del comitato no traforo di Verona ecco la, la domanda adesso dopo che abbiamo inquadrato un po' la, la, la questione qual è questo progetto del traforo, cosiddetto traforo delle torricelle vorrei che mh, in circa Due-tre minuti, Gianpaolo riuscissi a spiegare qual è stata quali sono state le iniziative che ha messo in campo il, il comitato sin dalla sua nascita. So che sono state raccolte. diverse migliaia di firme sia all'inizio ma anche da poco se non erro per la richiesta di un referendum comunale e qual è il rapporto con l'amministrazione con, um, con il comune di Verona in particolar modo con, con la giunta e con il sindaco Tosi visto che è notizia di, di, di poco, pochi giorni fa, poche settimane fa che è stato negato dal tribunale il referendum comunale su questo, su questo progetto, ecco da una parte voi Cercate di allargare la partecipazione, di informare e sensibilizzare questo tema e, su questo tema e dall'altra invece l'amministrazione che dovrebbe essere preposta anche a questo invece si chiude dentro il proprio palazzo e, e quindi tiene fuori i cittadini da decisioni così importanti per il proprio territorio e per la propria comunità. Certo, allora cerchiamo eh, proviamo a fare un po' un elenco. Cioè, nel senso che in primis dobbiamo dire che il Comune si era impegnato a portare questo progetto alla discussione della cittadinanza, voleva far capire a tutti i cittadini di che cosa si trattava e non ha fatto, eh, l'ha presentato una volta, ha avuto un pessimo risultato di, eh, di partecipazione e di adesione al suo progetto e poi non, è più, non ha più fatto nessuna uscita. Se non nelle circoscrizioni solo per avere il parere favorevole, noi abbiamo cominciato a, fin dall'inizio a raccogliere le firme su questo progetto, sono state raccolte in un mese 14.000 firme, eh, in cui ha firmato l'allora anche presidente della provincia Merlin. Per opporci a questo, eravamo agli inizi. Eh, questo è stato la, la prima raccolta firme, poi la procedura è andata avanti, il Comune ha fatto il bando per la scelta del promotore, noi abbiamo continuato a, a fare la nostra iniziativa cercando di spiegare ai cittadini che cos'era eh, in realtà questo progetto. Abbiamo fatto un primo tentativo di eh, diciamo di, di referendum. abbiamo fatto eh, abbiamo fatto diciamo così presentato un quesito referendario il comune ha fatto di tutto fino a finché alla fine è riuscito a bocciarlo. Qui ti sarebbe una storia molto interessante da raccontare perché eh, l'approvazione del referendum passa attraverso un collegio dei garanti fatto da tre persone che devono decidere se i quesiti referendari sono accettabili o meno e poi devono validare le firme e tutto. È stata una lunga battaglia, ci hanno messo i bastoni tra le ruote, siamo andati al Tribunale Eh, il Tribunale di Verona per avere ragione, il Tribunale di Verona ci ha dato ragione per l'ostruzionismo fatto dal Comune, abbiamo anche delle sentenze eh, del Tribunale in tal senso, però alla fine il nostro primo referendum non è stato, eh, non è stato approvato e quindi abbiamo dovuto rinunciare. Eh, nel frattempo abbiamo fatto, raccolto 1056 firme di soli espropriandi, in questo progetto ci sono 441 famiglie, più che persone, famiglie, imprese, che saranno espropriate dei propri terreni. Eh, queste eh, si sono organizzate anche loro in un comitato, hanno raccolto 1056 firme di sole persone che sono o estropriandi oppure che abitano vicino a dove passa il percorso e le hanno presentate eh, durante la campagna elettorale. la campagna per l'elezione del Presidente della Regione, quindi Contaia, e le hanno presentate al Sindaco, ma non sono stati nemmeno ricevuti e non hanno avuto nessuna risposta. Bocciato questo primo referendum, noi abbiamo eh, è nato, è sorto a Verona eh, spontaneamente un, un comitato di cittadini per il referendum, chiaramente noi poi ci siamo... Eh, qui incontrati abbiamo collaborato molto con loro però eh, questi sono cittadini che non erano persone del comitato eh, sono persone anzi eh, ci sono architetti eh, come Forti ci sono docenti eh, universitari come Massimo Girelli, ci sono Eh, vicepresidenti della società letteraria di Verona come Ernesto Guido Rizzi che facevano parte di questi cittadini per il referendum. Eh, sono una, una quindicina di personalità, eh, di personalità. conosciuto a Verona, ci sono avvocati come Carlo Trentin che è stato presidente dell'ordine degli avvocati a Verona, eh, docenti di, di discipline storiche come eh, Gian Maria Varanini, persona molto conosciuta, a Verona Medici che ci hanno dato molto… che ci hanno aiutato molto, come per esempio Roberto Dal Negro, primario del reparto di pneumologia dell'ospedale di Bussolengo. Qui ci hanno presentato cinque quesiti referendari, eh, di questi cinque ne è stato approvato solo uno che chiedeva che prima di approvare progetti di questa entità fosse valutato l'impatto eh, sulla salute dei cittadini. Anche con questo referendum eh, siamo andati quattro volte, se non erro, se non di più, eh, con il Tribunale di Verona. Il Tribunale di Verona eh, ci ha dato sempre ragione tranne l'ultima volta. Comunque ha sempre condannato eh, per ostruzionismo il Comune, e, tranne l'ultima sentenza che, che ha dato. che doveva decidere se il referendum che poi alla fine è stato eh, approvato sempre dal Collegio dei Garanti e per cui abbiamo raccolto, eh, servivano 7500 firme eh, in un mese ne abbiamo raccolte quasi 9000 e quindi eh, diciamo il referendum doveva essere, eh, doveva essere indetto dal sindaco eh, il sindaco ha pensato bene di nominare una commissione e eh, fatto fatta Istituto Superiore di Sanità. che ha fatto una valutazione che chiaramente era positiva nel senso che dichiarava noi l'abbiamo contestata molto, ma non è mai ne, ne, nemmeno questa sta, non è mai stata discussa in pubblico, l'abbiamo contestata molto, ma non potendola discutere, non, non potendo confrontarsi, eh, diciamo è rimasta questa agli atti e l'ultimo giudizio del tribunale, pur riconoscendo. che il Comune ha esercitato un'azione negativa nei confronti del referendum pur dandoci ragione sull'ostruzionismo del Comune ha ritenuto che l'operato della Commissione rispondesse al quesito referendario quindi il sindaco Tosi ha potuto non indire il referendum noi a questo non abbiamo ricorso perché non, abbiamo mai, non ci siamo mai opposte ai, ai giudizi del Tribunale Eh, Giampaolo solo... scusa, no, ti, ti fermo perché sì. vabbè, la, la, la questione è abbastanza chiara e purtroppo noi siamo arrivati al termine della, oh. della trasmissione e devo, devo chiudere ecco magari proprio una battuta per dire adesso che cosa avete intenzione di fare però proprio una battuta flash Velocissime. Eh? noi abbiamo dei ricorsi ancora sospesi stiamo aspettando che il, che il, um, il si pronunci E abbiamo fatto, credo, una cosa importantissima eh, per Verona. Abbiamo chiesto agli eletti eh, che si oppongono al traforo in queste ultime elezioni di darci una mano a Roma di, eh, per fermare il traforo. E siamo riusciti a fare una conferenza stampa e una manifestazione in cui hanno partecipato eh, gli eletti in Parlamento del, del, della sinistra, eh, del Movimento 5 Stelle. che hanno partecipato compatti con noi e hanno risposto al nostro appello e quindi tramite loro adesso cominceremo a fare anche una battaglia a Roma sulla via e su altri eh, passi che eh, buro burocraticamente dovranno essere fatti per poter eh, poi realizzare il traforo e quindi noi abbiamo ancora buone speranze di fermarlo. Bene ancora grazie Gianpaolo, Sicuramente ci sentiremo anche magari nei prossimi mesi per aggiornare anche qui a Roma di che cosa eh, che cosa, cosa succederà lì su questa su questa importante battaglia. Grazie ancora e grazie, grazie per a te per le... le informazioni. <ride> E allora andiamo in chiusura velocemente perché già abbiamo sforato solo per ricordare che il 22 marzo come ogni anno cade la giornata mondiale dell'acqua, a Roma c'è un importante appuntamento al Cinema America occupato, un'assemblea pubblica in cui il coordinamento romano per l'acqua presenterà la propria proposta di ripubblicizzazione del, eh, di Aceato 2 quindi del servizio idrico dell'acqua a Roma una proposta eh, che appunto verrà posta anche sul tavolo della, della prossima amministrazione comunale e la stesso, nello stesso giorno al nuovo Cinema Aquila verrà proiettato un film documentario eh, The Well, un documentario che ha ricevuto tantissimi premi e parla appunto del della questione dell'importanza dell'acqua in una regione tra il Kenya e l'Europa una regione dove si trovano i cosiddetti ponti e can, pozzi cantanti ecco un documentario assolutamente da vedere in entrambe le iniziative verranno raccolte le firme per l'Ice l'iniziativa dei cittadini europei l'acqua è un diritto umano appunto una petizione a livello europeo per chiedere che la commissione legiferi per l'acqua pubblica anche in Europa. Quindi vi invitiamo a partecipare e a vedere insomma, tutte le iniziative in programma sul sito www.acquabenecomune.org. Ringraziamo tutte e tutti, un po' di ritardo ci scusiamo e a presto. Grazie a Paolo e a Chiara. Termina qui Entropia Massima di oggi, 18 marzo 2013. Alla settimana prossima per un nuovo appuntamento con l'altra economia. We'll <laughs>